Das Heris. Цикл Ганібал Лектор. Книга друга Мовчання ягнят. Розділ 39. За звичних обставин, Кларіс Стаглінг було б цікаво побачити оселю Крофорда в Арлінгтоні. Проте по рації передали повідомлення про втечу доктора Лектора, і це вибило з неї весь інтерес. Губи заніміли, шкіру голови поколювало, і далі вона їхала немов на автопілоті, поки не побачила чепурний одноповерховий будинок 50-х років. Вона навіть не роздивилася його як слід. Тільки мимохідь загадалася, чи не за тими освітленими заштореними вікнами ліворуч лежить Белла. Дверний дзвінок видався надто гучним. Кроуфорд відчинив після другого. На ньому був мішкуватий кардиган, і він розмовляв по мобільному телефону. «Коплі з Мемфіса!» – сказав він, жестом припросивши йти за ним, і повів Старрінг своїм будинком буркочучи на ходу в слухавку. Медсестра на кухні взяла з холодильника маленьку пляшечку і піднесла її до світла. Коли Кроуфорд запитально підняв брови, вона похитала головою. Він їй не потрібен. Він провів з Таглінку свій кабінет, спустившись трьома сходинками до приміщення, яке явно колись було гаражем на дві машини. Там було затишно. Диван, стільці... На захаращеному столі зеленим світлом миготіла ЕОМ, біля якої стояла старовинна астролябія. Під килимом відчувалася цементована підлога. Кроуфорд махнув, щоб Кларіс присіла, та затулив слухавку рукою. Старлінг, це казна що? Але ж ви нічого не передавали лектору в Мемфісі?» «Ні». «Жодних предметів?» «Нічого». Ви привезли його малюнки та речі з палати. Я їх так і не передала. Усі речі й досі в мене в сумці. Він передав мені папку. Ось і все, чим ми обмінялися. Кроуфорд затис телефон під щелепою. Коплі, це несусвітна дурість. Заткни того виродка і зроби це негайно. Одразу до директора. Безпосередньо до ОБРТ. Переконайся, що все потрапило на гарячу лінію. «Цим займається Берроуз?» «Так». Він вимкнув телефон і засунув його в кишеню. «Хочете кави, Старлінг? Або кули?» «До чого ці питання про передачу речей доктору Лектору?» «Чилтон каже, що ви, напевне, дали Лектору щось таке, чим він зумів відімкнути фіксатор на наручниках. Каже, що ви зробили те ненавмисно, просто через незнання». Інколи очі Крофорда ставали маленькими та злими, мов у черепахи. Він спостерігав за її реакцією. Чилтон хотів залізти вам під спідницю, Старлінг. Ось у чому річ. Мабуть, мені з цукром без молока, будь ласка. Поки він був на кухні, Старлінг глибоко дихала та роздивлялася кімнату. Якщо живеш у гуртожитку чи бараках, то приємно побувати в когось удома. Попри те, що Старлінг землі під ногами не чула, життя Кроуфордів у цьому будинку допомогло їй опанувати себе. Повернувся Кроуфорд, обережно крокуючи вниз сходами у своїх двофокусних окулярах, тримаючи в руках чашки. У мокасинах він був надюйм нижчим. Коли Старлінг підвелася, щоб узяти в нього каву, їхні очі опинилися майже на одному рівні. Від Кроуфорда пахло милом. Волосся було пухнастим і сивим. Коплі сказав, що швидку ще не знайшли. По всьому півдню виводять цілі казарми поліцейських. Вона похитала головою. Я не знаю жодних подробиць. Тільки повідомлення по радіозв'язку, що доктор Лектор убив двох поліцейських і зник. Двох наглядачів, сказав Крофорт і вивів на екран комп'ютера рядок. Їх звали Бойли Пембрі. Ви мали з ними справу? Вона кивнула. Вони вберегли мене від буцегарні. Поводилися дуже чемно. Пембрі, який вийшов із-за спини Чилтона, зняковілий, але рішучий, по-старомодному шанобливий. «А тепер ходімо зі мною», – сказав він. Пігментні вікові плями на його руках і чолі. Тепер він мертвий. Блідий під тими коричневими плямами. Раптом Старлінг довелося поставити чашку на стіл. Вона набрала повні легені повітря та на мить задивилася на стелю. Як йому вдалося? Він утік у кареті швидкої, як сказав Коплі. Будемо розбиратися. Які у вас результати з тією промокашкою кислоти? Стаглінг провела другу половину дня бігаючи з Аркушем із Плуто по відділу наукового аналізу за наказом Крендлера. Ніяких. Вони вишукують збіги у файлах управління боротьби з наркотиками. Але цій штуці вже з десяток років. Навіть спірна документація краще вправляється з текстами, ніж наркоконтроль із наркотиками. Йдеться про відділ спірної документації ФБР, який проводить графологічну експертизу, аналіз паперу і друкованого тексту тощо. Але то справді була кислота? Так. Так. «Як йому вдалося, містер Кроуфорд?» «Хочете знати?» – вона кивнула. «Тоді я вам розповім». Лектора поклали у швидку помилково. Вирішили, що то Пембрі, тяжко поранений. Він надягнув уніформу Пембрі? Вони майже однакової статури. Він надягнув уніформу Пембрі і частково його обличчя. А ще додав фунт із бойла. Загорнув пембрі у водонепроникний чохол від матраса та простирадла зі своєї камери, щоб із тіла не капало, та помістив його на дах ліфта. Потім надягнув на себе форму, причепурився, ліг на підлогу і кілька разів вистрелив у стелю, щоб розворушити офіцерів. Не знаю, що він зробив із пістолетом. Мабуть, засунув його ззаду в штани. Приїхали швидкі. Всюди копи зі зброєю на поготові. Санітари хутенько прибігли і вчинили так, як їх навчили діяти в бойових умовах. Встромили в горло дихальну трубку, наклали бинти на найстрашніші рани, притиснули в декількох місцях, щоб зупинити кровотечу, і понесли його геть. Вони виконали свою роботу. Швидка так і не доїхала до лікарні. Поліцейські досі її розшукують. У мене погане перечуття щодо тих медиків. Коплі сказав, що вони вже прослуховують плівки з диспетчерської. Швидку викликали неодноразово. Існує думка, що Лектор сам викликав швидку перед тим, як вистрелив у стегно, щоб довго не лежати. Доктор Лектор смакує свої забави. Стаглінг ніколи раніше не чула такого прикрого гарчання в голосі Кроуфорда. І злякалася, бо завжди асоціювала прикрість зі слабкістю. «Ця втеча не означає, що доктор Лектор брехав», – сказала Стаглінг. «Звісно, комусь він брехав таки. Мені або сенаторці Мартін, а може він усім нам говорив правду? Він розповів сенаторці Мартін, що то був Біллі Рубін і заявив, що більше нічого йому не відомо. Мені він розповів, що цей чоловік хибно вважає себе транссексуалом. А останнє, що він мені сказав, чого б не добудувати склепіння». Він мав на увазі, що слід дотримуватися теорії про зміну статі. Знаю, я читав про це у вашому звіті. Але ми не зможемо просунутися далі, доки не отримаємо список імен із лікарень. Аллен Блум особисто працює з завідувачами відділів. Кажуть, що шукають. Доводиться їм вірити. Містере Кроуфорд, вам не переливки. Мене відправили на лікарняний з догляду за хворим родичем. Відповів Кроуфорд. В ФБР діє нова оперативна група – наркоконтроль. А ще з'явився додатковий елемент від Міністерства юстиції, тобто Крендлер. А хто всім заправляє? Офіційно – помічник директора ФБР Джон Голбі. Скажімо так, ми з ним проводимо тісні консультації. Джон – хороша людина. А якщо до вас Стаглінг? Чи вам не переливки? Крендлер наказав мені здати посвідчення і ствол та повертатися до школи. І все це він загадав вам іще до того, як ви поїхали до лектора. Стаглінг, сьогодні після обіду він надіслав Доган в управління з професійної відповідальності. Така собі неупереджена заява, щоб академія усунула вас від навчання в очікуванні результатів перевірки щодо придатності до служби. Удар у спину від курополоха. Наш чільний Ганні, Джон Брігем, нещодавно бачив ту цидулку на педнараді в Квантіко. Він нагнав там холоду і одразу зателефонував мені. Справи дуже кепські. На вас чекає слухання. Я поручуся за вашу придатність. Цього буде досить. Але якщо ви зволікатимете з поверненням до академії, то вас, напевно, відправлять на повторний курс, незважаючи на результати слухання. Знаєте, що відбувається з тими, хто потрапляє на повторний курс? Звісно, їх переводять до регіонального відділення, де проводився набір в академію. Потім доведеться підшивати документи і варити каву, доки в класі не з'явиться вільне місце. Я обіцяю вам місце в новому класі, але не зможу вберегти від повторного курсу, якщо ви й надалі пропускатимете заняття. Тож треба повертатися до школи і покинути цю справу. «Або...» «Так». «Що ви мені порадите?» «Вашою справою був лектор. Ви з нею впорувалися. Я не прошу вас лишитися на повторний курс. Вам це коштуватиме півроку. Може більше». «А що з Катерин Мартін?» «Він її утримує майже 48 годин. О півночі буде 48». Якщо ми його не впіймаємо, то він, наймовірніше розправиться з нею завтра або післязавтра, як було минулого разу. Лектор – не єдиний наш помічник. Поки ми знайшли шістьох Вільямів Рубінів. Усі вони мають ті або інші судимості. Але жоден не викликає серйозних підозр. Жодних Біллі Рубінів серед передплатників на комашині видання. Гільдії Ножарів відомо про п'ять випадків захворювання на Сибірку Слонової кістки протягом останніх десяти років. Що ще? Клауса не ідентифікували. Поки. Інтерпол натрапив на протокол про дезертирство з Марселя на ім'я норвезького моряка торговельного флоту. Такого собі Клауса Б'єтланда. Чи як там вимовляється те прізвище? Норвегія шукає його стоматологічну карту, щоб переслати нам. Якщо ми отримаємо якусь інформацію з лікарень, а у вас буде час, то ви зможете нам допомогти, Старрінг? Так, містер Кроуфорд. Повертайтеся до школи. Якщо вам не хотілося вплутувати мене в ці пошуки, то не слід було мене брати до того похоронного бюро, містер Кроуфорд. Так, мабуть, не слід було. Але тоді ми б не натрапили на жука. Не здавайте свій ствол. У квантіку досить безпечно. Проте ви будете озброєні за межами бази, поки лектора не впіймають чи не вб'ють. А ви? Він вас ненавидить. Тобто він про це розмірковував. Про це міркувало чимало людей, Старлінг, у багатьох в'язницях. Може, одного дня в нього дідуть до мене руки, але зараз він надто зайнятий. Повітря на волі солодке, і він не готовий марнувати його в такий спосіб. До того ж, це місце безпечніше, ніж здається. У кишені Кроуфорда задзищав телефон. Замовчав і замготів іще один на столі. Кілька секунд Кроуфорд щось слухав. Потім промовив ага та повісив слухавку. «Швидку знайшли на підземному паркінгу в аеропорту Мемфіса». Він похитав головою. «Нічого хорошого». Медики були в салоні позаду. Обидва мертві. Кроуфорд зняв окуляри і почав ритися в кишенях у пошуках носовичка, щоб їх протерти. «Стагрінг, берозу телефонували смітсонівці. Питали про вас. Той хлопака, пілчер. Вони вже майже закінчили з жуком. Заповніть форму 302 і підпишіть її для архіву. Ви знайшли комаху, ви з нею працювали». «І я хочу, аби це було зазначено в офіційній документації. Згода?» Старлінг почувалася втомленою, як ніколи. «Згода», – відповіла вона. «Залиште свою машину в гаражі, адже я відвезе вас назад у Квантіко, коли закінчите». Уже на східцях вона озирнулася на освітлені, зашторені вікна, де чергувала медсестра. А потім поглянула на Кроуфорда. «Я думаю про вас обох, містера Кроуфорд». Дякую, Стаглінг. Розділ сороковий Офіцер Стаглінг, доктор Пілчор передав, що чекатиме вас у комашиному зоопарку. Я вас проведу, мовив охоронець. Аби дістатися до комашиного зоопарку з того боку музею, що виходить на Конститюшен-авеню, треба піднятися ліфтом на один поверх вище від великого опудала слона, та перетнути просторий ярус, присвячений антропології. Спершу вигулькнули стоси черепів. Вони здіймалися вгору. Роздавалися в боки, символізуючи вибух людської популяції з часів Христа. Стаглінг охоронець просувалися крізь тьмяні ландшафти, населені силуетами, що відображали людське походження та розмаїття. Там були ритуальні експозиції, татуювання, бинтування ніг, Зубні модифікації, перуанська хірургія, муміфікація. «Ви бачили Вільгельма фон Еленбогена?» – спитав охоронець, підсвічуючи ліхтариком експонат. «Ні, не думаю», – відповіла Стаглінг, не вповільнюючи ходи. «Раджу вам пройти, коли горітиме світло, та поглянути на нього. То його поховали у Філадельфії у 18 столітті. Перетворився на мило, коли до нього дісталися ґрунтові води. Комашиний зоопарк – це велика зала. Наразі темна і сповнена цвірчання і дзижчання, Вона заставлена клітками та скринями з живими комахами. Діти особливо полюбляють цей зоопарк, досліджують його ватагами з ранку до вечора. Уночі комахи лишаються на самоті і живуть повним життям. Кілька кліток були підсвічені червоним, і лампочки біля пожежних виходів також сяяли ядучим червоним кольором у мороку. «Докторе Пілчер. гукнув у дверях охоронець. «Сюди!» – озвався Пілчер, пускаючи тоненький промінь ліхтарика, наче маячок. «Ви самі проведете пані, коли закінчите?» «Так, дякую, офіцере. Стагрінг дістала з сумки свій маленький ліхтарик і збагнула, що він був увімкнений, а батарейки розрядилися. Спалах Люті нагадав їй про те, як вона втомилась, і їй довелося опанувати себе. «Вітаю, Стаглінг. «Доктора Пілчер. «Як щодо професора Пілчера, «То ви професор?» «Ні, але й не доктор. Попри те, я радий вас бачити. Хочете поглянути на жуків?» «А як же? Де доктор Роуден?» Він зробив великий поступ із хетотаксії протягом останніх двох ночей і, зрештою, запав у сплячку. «Ви бачили комаху перш ніж ми взялися до роботи?» Ні, то була лемішка замість комахи. Але ж ви впоралися, розпізнали її. Ага, щойно, сказав Пілчор і зупинився біля сітчастої клітки. Перед усім дозвольте показати вам міль на кшталт тієї, що ви принесли нам у понеділок. Не зовсім така, як ваша, але з той ж родини. Совка. Промінь його ліхтарика вихопив велику блискучу синю міль, що сиділа на гілочці, склавши крила. Пілчор дбухнув на неї, і вмить з'явилося глю обличчя сови, коли міль розправила до них нижні крила. Пронизав від очі, подібні до тих, які бачать щур за секунду до смерті. Це Каліго Белтрау. Досить поширена. Але щодо Клаусової особини тут йдеться про іншу міль, з категорії важкоатлетів. Ходімо. У кінці зали в ніші стояла клітка, а перед нею огорожа. Дітлахи не мали доступу до клітки, і зараз вона була накрита тканиною. Поряд гудів маленький зволожувач повітря. Ми тримаємо її за склом, щоб уберегти пальці відвідувачів. Вона може дати відсіч. Але вона полюбляє вогкість, а скло утримує вологу всередині. Пілчер узявся за ручки, обережно підняв клітку і переставив її до краю ніші. Він прибрав тканину та вімкнув лампочку над кліткою. «Ця міль називається «Мертва голова», – сказав він. «Вона сидить на беладонні. Сподіваємось, відкладатиме яйця». Міль була чарівною і жахливою на вигляд. Її великі чорні коричневі крила згорнуті на чеплащ, а на широкій пухнастій спинці характерна відмітана, що наганяє страх на людей ще відтоді, як вони несподівано натрапляли на неї у своїх щасливих садочках. «Банястий череп». Череп і обличчя одночасно. Позирає своїми чорними очицями. Вилиці, щелепна дуга, майстерно виведена попід очима. «Ахеронтія стикс», – сказав Пілчар. Її назвали честь двох річок у пеклі. Той чоловік, він щоразу скидає тіла в річки. Я про це читав, так? «Так. Вона рідкісна?» «У наших краях так». У природному середовищі взагалі не трапляється. Звідки вона?» Старлінг нахилила обличчя досить частого даху клітки. Від її подиху ворса на спинці молі замаяла. Старлінг відсахнулася, коли комаха запищала і розлючено затріпотіла крильцями, спричинивши легенький порив вітру. «З Малайзії!» Також існує європейський різновид під назвою «Атропос». Але ця і та, яку знайшли в роті Клауса, з Малайзії. Отже її хтось виростив. Пілчор кивнув. Так, додав він, побачивши, що Старлінг не озирнулася до нього. Її мали привезти з Малайзії у вигляді яйця або, ймовірніше, глялечки, що нікому не вдалося створити умови, щоб вона відкладала яйця в неволі. Вони паруються, але яєць не кладуть. Найскладніше це знайти в джунглях гусінь, а після того їх легко виростити. Ви казали, що вони можуть дати відсіч. Хоботок міцний і гострий, і вони встромлять його вам у палець, якщо будете дуркувати. Незвична зброя, не розчиняється в спирті, у якому зберігають зразки. Це допомогло нам звузити коло пошуку, тому ми змогли її так швидко ідентифікувати. Раптом Пілчер засоромився немов відчув себе хвалькон. «Вони ще й дужі!» – поквапився додати він. «Проникають у бджолині гнізда і цуплять мед, що той Богард». Хемфрі Богард – американський актор, відомий роботами в кіножанрі «нуар». Його прізвище перетворилося на дієслово «ту Богард», у значенні «красти або позбавляти чогось». «Якось ми були в Сабасі на Борнео». То вони зліталися до ліхтарів позаду нашого хостелу. Такі дивні звуки видавали. Ми... А ця звідки? Прийшла за обміном від малазійського уряду. Не знаю, на що ми її виміняли. Така забава була, коли ми чекали на них у темряві з відрами ціаніду на поготові. З якою митною декларацією вона надійшла? У вас збереглися записи? Вона пройшла митну очистку в Малайзії. Хто цим займався? «Ви поспішаєте?» «Гаразд, я виписав для вас усю інформацію, що в нас є, та список періодики, де друкуються подібні оголошення, якщо вам знадобиться. Ходімо, я вас проведу». Вони мовчки перетнули просторий ярус. В освітленому ліфті Стаглінг помітила, що Пілчар так само втомлений, як і вона. «Ви ночами не спали. Ви зробили добру справу. Я не хотіла вас перебивати, просто... Сподіваюся, його впіймають. Сподіваюся, ви скоро з цим покінчите. Я ще дописав кілька хімікатів, які він може купляти, якщо займається м'якотілими особинами. Офіцер Рестагрінг, мені б хотілося познайомитися з вами ближче. То, може, мені варто зателефонувати вам, коли знайдеться вільна хвилина? А то ж варто, неодмінно. Я був би дуже радий, відповів Пілчар. Дверцята ліфта зачинилися. Пілчари стаглінг зникли. Поверх присвячений людині завмер. Жоден силует не рухався. Жодна татуйована, муміфікована, бинтована нога не здригнулася. У комашиному зоопарку сяяли червоні вогні над пожежними виходами. Відбивалися в десяти тисячах живих очей давніх таксонів. Зволожувач гудів і сичав. У темній клітці, накритій тканиною, Міль, мертва голова, сповзла з Беладонни. Вона рухалася під клітки, а за нею, наче мантія, тяглися крила. Комаха знайшла медові стільники у своїй тарілці. Схопивши шматочок сильними передніми лапками, вона розгорнула гострий хоботок і проштрикнула ним воскову печатку на стільнику з медом. Міль сиділа і тихо смоктала, поки в темряві навколо неї. Відновлювалося цвірчання і дзичання, А разом із тим крихітні мисливства й убивства. Розділ 41 КЕТРІН Бейкер-Мартін унизу в ненависній темряві. Темрява героїлася під повіками, і протягом уривчасти хвилин забуття їй снилося, що темрява Заповзає всередину неї. Темрява прокрадалася підступно. Крізь ніс і вуха. Вогкі пальці мороку просувалися до кожного отвору її тіла. Однією рукою вона заткнула собі рот і ніс. Другою затулила вагіну. Стисла сідниці. Вклалась одним вухом на матрац і пожартувала другим, віддавши його на поталу темряві. Із темрявою прийшов звук. Кетрін сіпнулась і прокинулась. Знайомий заклопотаний звук. Швацька машинка. Змінна швидкість. Спершу повільно, потім жвавіше. Угорі, у підвалі, горіло світло. Вона бачила кволий жовтий диск високо над головою. Там, де виднілася прочинена маленька хвіртка в кришці колодязі. Кілька разів гавкнув пудель. І до нього приглушено заговорив химерний голос. Шиття. Те, що шиття відбувалося тут унизу, було неправильно. Шиття належить до світла. Сонячна шватська кімната з дитинства Кетрін, така гостинна, вирнула в її пам'яті. Хатня робітниця Люба Беалав сидить за машинкою. Її кошеня борюкається зі шторою. Голос відігнав цей спогад, залопотів до пуделя. «Золоце ото. Вколишся голку, і що ми будемо тоді робити? Я майже закінчив. Так, любасику, я дам тобі їстоньки, коли завершимо справоньки. Дам тобі їстоньки, ду, діду, діду. Катерин не знала, скільки часу провела в неволі. Вона знала, що милася двічі. Останнього разу вона підвелася до світла з наміром показати йому своє тіло через сліпуче світло, непевне, чи він узагалі дивився вниз. Оголена Кетерін Бейкер-Мартін спричиняла справжній фурор. Півтори дівчини вздовж і впоперек, і вона про це знала. Вона хотіла, щоб він побачив. Вона хотіла вибратися з ями. Близько, щоб трахатись, то близько, щоб битись. Тихо повторювала вона сама до себе, поки милася. Їла вона дуже небагато, і розуміла, що краще з цим розібратися, поки в неї є сили. Вона знала, що буде битися. Вона знала, що вміє битися. Може, краще спершу його затрахати, трахатися з ним, поки він більше не зможе, виснажити його. Вона знала, що коли їй вдасться закинути ноги йому на шию, то вона за півтори секунди відправить його на небеса. Чи зможу я? Ще як зможу, чорт забирай. Яйця й очі! Яйця й очі! Яйця й очі! Але згори не долинуло гані звуку, поки вона закінчувала митися та вдягала чистий комбінезон. Жодної відповіді на її пропозиції, поки, гойдаючись на тоненькій мотузці, піднімалось умивальне відро та опускалося помийне. Тепер, години по тому, вона чекала і слухала швацьку машинку. Вона не гукала до нього. Згодом, може, за тисячу подихів, вона почула, як він піднімається сходами. Розмовляє з песиком. Говорить щось. «Снідаємо, коли я повернуся!» Він не вимкнув у підвалі світло. Таке інколи траплялося. Кіхтики і кроки по кухонній підлозі нагорі. Собаче скавучання. Кетерін вирішила, що її полонитель збирається йти. Інколи він йшов із дому надовго. Минали подихи. Песик бігав нагорі по кухні. Скавучав. Торохтів чимось по підлозі, ляскав чимось об підлогу, може своєю мискою. Шкрябання, шкрябання там, угорі. І знову гавкання. Короткий, пронизливий дзявкіт. Цього разу не такий виразний, як коли собака ходила вгорі на кухні. Бо песика на кухні не було. Він прочинив носом двері і спустився в підвал ловити мишей, як уже робив раніше, коли хазяїна не було вдома. Унизу, в темряві, Кетерін Бейкер-Мартін намацала щось під матрацом. Вона знайшла курячу кісточку і понюхала її. Важко було втриматись і не доїсти маленькі пасма м'яса, не б кістку кістку дочиста. Кетерін поклала її до рота, щоб зігріти. Потім устала, погойдуючись у запаморочливій темряві. З нею в глибокій ямі не було нічого, тільки матрац, Комбінезон, у який вона була втягнена, та пластикове помийне відро з тонкою бавовняною мотузкою, що тяглася вгору до блідого жовтого світла. Вона все обдумала під час пауз, коли могла думати. Кетрін потяглася вгору, наскільки змогла, і вхопилася за мотузку як краще смикнути чи потягти. Вона розмірковувала над цим протягом тисячі подихів. Краще поволі тягнути. Бавовняна мотузка напнулася більше, ніж вона того очікувала. Кетрін схопилася ще вище, якомога вище, і почала розгойдувати нитку з боку в бік, сподіваючись, що вона обтрипалася в тому місці, де проходив дерев'яний окраєк колодязя. Вона матляла, поки не заболіло плече. Потягла. Мотузка напнулася. А тоді зупинилася. Більше не напиналась. Будь ласка, обірвись якомога вище. Раз і мотузка впала. Опустилася мотками на обличчя Кетрін. Вона присіла на підлогу. Мотузка звисала з плече її голови. З отвору високо вгорі надходило замало світла, щоб роздивитися ту нитку, що звалилася на неї. Кетрін не знала, чи довга їй дісталася мотузка. Треба не заплутати. Вона обережно виклала її на підлозі, міряючи довжину ліктями. Нарахувала 14 ліктів. Мотузка обірвалася біля самого краю колодязя. Кетрін надійно прив'язала курячу кістку з недоїденими шматочками м'яса до мотузки, там, де вона була почеплена за ручку відра. Тепер до найважчого. Працюй обережно. Вона перебувала в штормовому настрої. Вона мала сама про себе подбати, начеб пливла на маленькому човні крізь шторм. Вона прив'язала обірваний кінець мотузки до зап'ястка, затягла вузол зубами. Кетрін відійшла якомога далі від купи мотузки. Тримаючи відро за ручку, вона крутнула його широким колом і підкинула прямо вгору до диска блідого світла над головою. Пластикове відро не влучило в прочинену ляду. Вдарилось об внутрішній бік кришки і упало вниз, поціливши Кетрін в обличчя та плече. Песик загавкав голосніше. Не поспішаючи, вона розплутала мотузку та підкинула відро знову. Потім знову. На третій раз відро вдарило її по зламаному пальцю, коли впало. І Кетрін довелося притулитися до похилої стіни та дихати, доки не минула нудота. З четвертої спроби відро також упало на неї, а з п'ятої – ні. Воно лишилося нагорі. Відро лежало десь на дерев'яній заслоні колодязя, біля прочиненої ляди. Чи далеко? Обережніше. Кетрін легенько потягла. Вона смикнула мотузку, щоб почути стукіт відра по дереву над головою. Песик загавкав іще голосніше. Треба зуміти не стягти відро за край отвору, а підсунути його впритул. Кетрін підсунула його впритул. Маленька собачка серед манекенів і дзеркал у сусідній кімнаті підвалу. Принюхується до ниток клаптиків під швацькою машинкою. Тикає носом у великий чорний гардероб. Позирає в інший кінець підвалу, звідки лунають звуки. Кидається в темний простір, щоб дзявкнути. Відстрибує назад. А тепер голос, що приглушено від лунія підвалом. «Золоце!» Песик загавкав їй підстрибнув. Маленьке жирне тіло драгліло від дзявкоту. Маленьке жирне тіло драгліло від дзявкуту. Тепер звук, наче хтось тямкає мокрими губами. Собачка поглянула вгору, де кухня, але звук долинав не звідти. Чавкання, наче хтось їсть. Ану, золоце! Ану, любасику! Крадькома, нашорошивши вуха, собака грушила в темряву. Цьом-цьом. Ану, солодусічко! Ану, золоце! Пудель чув запах курячої кістки, прив'язаної до ручки відра. Він зашкріпся об стінку колодязя і заскиглив. Чавк-чавк-чавк. Маленький пудель стрибнув на дерев'яну ляду колодязя. Джерело запаху було там, між відром і діркою. Песик гавкнув на відро, нерішуче заскавчав. Куряча кісточка легенько гойднулася. Пудель припав до землі, поклавши носа під передніми лапами. Задок стирчав у повітрі. Хвіст невіжено металявся. Він двічі зявкнув і кинувся на кістку, вхопившись у неї зубами. Здавалося, що відро намагається відібрати у песика курятину. Пудель загарчав на відро, але не відпустив і переступив за ручку, міцно стискаючи кістку в зубах. Раптом відро штовхнуло пуделя, збило з ніг, потягло. Собака спробував підвестися, але відро штовхнуло знов. Песик почав боротися з ним. Задні лапи зісковзнули в дірку. Кіхтики несамовито зашкреблися по дереву. Відро нахилилося і зависло над діркою разом із собачим задком. А тоді песик вирвався. Відро впало за край і полетіло вниз. Пропало вкупі з курячою кісткою. Пудель розлючено загавка у діру. Дзявкотіння прокотилося вниз колодязем. Потім собачка замовкла і нашорошила вуха. У відповідь на звук, який почула тільки вона. Песик зліз із колодязя та з радісним виском побіг до сходів, коли десь на горі хрьопнули двері. По щоках Кетрін Бейкер Мартін розлилися гарячі сльози. Вони падали, скрапували на комбінезон, просочувалися крізь тканину, гріли її груди, і в ту мить вона повірила, що неодмінно помре. Розділ 42 Кроуфорд стояв на самоті в центрі свого кабінету, глибоко засунувши руки в кишені. Він стояв там із 12.30 до 12.33 ночі, домагаючись ідеї. Він послав телетайп до Каліфорнійського автотранспортного управління з запитом на відстеження житлового трейлера, який, за словами доктора Лектора, Распейл купив у Каліфорнії щоб звити любовне гніздечко для себе і Клауса. Кроуфорд попросив Кау пошукати штрафні талони, виписані на будь-яких інших водіїв, окрім Бенджаміна Распейла. Потім він сів на диван із записником і склав провокаційне оголошення, щоб розмістити його в секції знайомств найбільших газет. Велична і пристрасна біла квітка, 21. Модель шукає чоловіка, який поціновує якість «Та кількість. Модель рук і косметики. Ви бачили мене в журналах. Тепер я хочу побачити вас. Чекаю фото в першому листі». Кроуфорд хвилину подумав. Потім закреслив велична і дописав з розкішними формами. Він зловив окуня і задрімав. Зелений екран комп'ютера відбивався маленькими квадратиками в скельцях його окулярів. Раптом монітор ожив. Угору поповз рядок, рухаючись кроуфордовими лінзами. Він затрусив головою, наче літери залоскотали його. Повідомлення було таке. Мемфіс вист. Знайдено два предмети після обшуку камери лектора. Перше – саморобний ключ від наручників, виготовлений зі стрижня кулькової ручки. Прорізи в результаті тертя. Надіслано запит у Балтимор. Перевірити палату на наявність слідів виготовлення. Уповн – Коплі. Спецагент – Мемфіс. Друге – папірець із блокнота, залишений в унітазі втікачем. Оригінал направлено до відділу документації «Лаб». Зображення додається. Зображення надіслано в Ленглі на розгул. Бенсон – криптографія. Далі з'явилося зображення. Повільно виповзло з-за нижнього краю екрана. Наче підглядало за кимось. Кроуфорд не прокинувся від тихого подвійного сигналу сповіщення з комп'ютера. Проте за три хвилини його розбудив телефон. Дзвонив Джері Берроуз із гарячої лінії Національного центру інформації про злочини. «Бачиш свій екран, Джеку?» «Секунду», – відповів Кроуфорд. «Так, окей». «Лабораторія вже отримала, Джеку». Ту записку, яку Лектор лишив у нужнику. Цифри між літерами в імені Чилтона – то біохімія. Це 33H36N4O6. Це формула пігменту в людській жовчі, який називається білірубін. У лабораторії кажуть, що це головний фарбник Лайна. Дідько, ти був правий щодо Лектора, Джеку. Він просто дурив їм голови. Шкода, сенаторку Мартін. Лабораторія каже, що Біллі Рубін має приблизно той самий колір, що і Чилтонове волосся. Лікарняний гумор, як вони це називають. Ти бачив Чилтона в новинах о шостій? Ні. Мерлін Саттер дивилася на горі телевізор. Чилтон розводився про пошуки Біллі Рубіна. Потім він пішов на обід із телерепортеркою. Там він і був, коли лектор вирішив прогулятися. Неперевершений засранець. Лектор радив Кларіс не забувати, що в Челтона немає наукового ступеня з медицини, сказав Кроуфорд. Так, я бачив у звіті. Мабуть, Челтон хотів трахнути стайлинг, це я так думаю, а вона його відшила. Він, звісно, тупий, але не сліпий. Як дівча? Нічого, мабуть, виснажена. Гадаєш, Лектор і їй дурив голову? Може, але триматимось цієї теорії. Не знаю, чим там займаються клініки. Я все думаю, що варто було вибивати документацію через суд. Ненавиджу, що треба на них покладатися. Завтра вранці, якщо від них не буде новин, доведеться звертатися до суду. Чуєш, Джеку, ти повиставляв вартових, які знають, який із себе лектор. Еге ж? Звісно. Певно, він зараз десь сміється. Сподіваюся, це не надовго. Розділ 43. Доктор Ганнібал Лектор стояв біля реєстраційної стійки вишуканого готелю Маркус у Сент-Луїсі. На ньому був коричневий капелюх і дощовик, застібнутий на всі гудзики по саму шию. На ніс і щоки було наліплено охайний хірургічний бандаж. Він поставив у журналі підпис «Ллойд Waiman. Спершу натренувавшися розписуватись у Ваймановій машині. «У який спосіб ви оплатитимете, містер Вайман?» «Американ експрес». Доктор Лектор простяг чоловікові кредитну картку Лойда Ваймана. З холу долинали м'які звуки фортепіано. У барі доктор Лектор побачив двох людей з бандажами на переніссях. Пара середнього віку попрямувала до ліфтів, мугикаючи мелодію Коула Портера. У жінки була марлева пов'язка на одне око. Клерк закінчив знімати копію з кредитної картки. «Містер Вайман, ви знаєте, що маєте право користуватися лікарняним паркінгом?» «Так, дякую», – відповів доктор Лектор. Він уже поставив Вайманову машину на тому паркінгу. З Вайманому багажнику. Портьє, який відніс Вайманові сумки в маленький номер люкс, Отримав у винагороду одну з вайманових п'ятидоларових банкнот. Доктор Лектор замовив напій і сендвіч, а потім довго розслаблявся, приймаючи душ. Після тривалого ув'язнення готельний номер здавався докторові Лектору величезним. Він із насолодою походжав туди й сюди. Прогулювався з одного кінця номера в інший. З вікна Лектора було видно павільйон Майрона та Сейді Флейшерів, Корпус міської лікарні Сент-Луіса, що стояв на протилежному боці вулиці. У ньому розташовувався один із найкращих світових центрів черепно лицевої хірургії. Вигляд доктора Лектора був начебто відомим, щоб скористатися тут послугами пластичного хірурга, але саме в цьому місті він мав змогу ходити з бандажем на обличчі, не перевертаючи до себе зайвої уваги. Він уже зупинявся тут багато років тому коли проводив психіатричні дослідження в першокласній меморіальній бібліотеці Роберта Джо Брокмана. Наявність вікна в кімнаті п'янить, тим паче кількох вікон. Доктор Лектор стояв у темряві біля свого вікна, дивився на вогні машин, що рухались мостом МакАртура, і насолоджувався випивкою. Він був приємно втомлений після п'ятигодинної поїздки з Мемфіса. Єдина напружена ситуація того вечора виникла в підземному гаражі міжнародного аеропорту міста Мемфіс. Чиститися ватяними тампонами, спиртом і дистильованою водою в салоні припаркованої швидкої було геть незручно. Але щойно він перевдягся в білу форму санітара, то справа постала тільки за тим, щоб упіймати самотнього мандрівника в одному з порожніх проходів величезного паркінгу. Чоловік снухняно нахилився в багажник машини по валіску і так і не встиг помітити доктора Лектора, який підкрався ззаду. Доктор Лектор замислився, чи поліцейські настільки тупі, щоб шукати його серед пасажирів аеропорту. Єдиною проблемою, що виникла дорогою до сент Луїса, було розібратися з перемикачами фар і двірників в іноземній машині оскільки доктор Лектор був незнайомий зі жмутком контрольних важелів біля керма. Завтра він купить усе необхідне – перекис для волосся, перукарське приладдя, лампу для засмаги та ще кілька речей за списком, які варто придбати, щоб внести безпосередні зміни у свій зовнішній вигляд. Коли буде зручно, він поїде далі. Поспішати не було потреби.